Е бичният великан Имало едно време замък, който се извисявал насред един град и бил празен от много години Никой не живеел там Хората казвали, че там живеел великан Но за всички тези години никой не го бил виждал Чувал ли си за великана в този замък? Сигурно са само слухове Не бива да им вярваме някой от нас виждал ли е великан тук? Не, не, не, не. Трябва да се радваме на красотата на това място, а не да обращаме внимание на слуховете. Но тогава кой поддържа градината? Около замъка имало красива градина. Тя била пълна с цветове, дървета, плодове, птици и пеперуди. Всеки ден множество малки деца си играели в нея. Това било най-харесваното и безопасно място за децата. Всички играели на различни игри. Една от любимите им била да тичат след пеперудите. Хей, виж у нас и оранжева пеперуда! Ще се опитам да хвана. Тичай след нея, но моля те, не я наранявай! Не, няма! Градината била красива като рая. Тогава, един ден, великанът пристигнал. Той бил щастлив да види красивата си, добре поддържана градина. Ах, моята красива градина! Изглежда все още благословена от майката природа. Щастлив съм, че се върна. Било след обед, когато великанът се върнал в замъка. Тогава нямало деца, които си играят в градината и великанът се зарадвал на тишината. Вечерта обаче великанът бил обезпокоен от шум, навън. Децата били дошли в градината да си играят. На великана му харесвало да живее сам и не обичал да има хора около него. Той решил да излезе в градината. Когато и е влязъл, децата там се уплашили. Те започнали да пищят и се разбягали навсякъде. Всички търсели как да избягат. Великанът бил много ядосан, когато видял толкова много деца да си играят там. Махайте се, малки чудовища! Ще развалите красивата ми градина! Марш от тук! И въобще не се опитвайте да влизате в имота ми! Тази градина е моя, не ваша! Всички деца, които са играли там, избягали от градината и се прибрали по домовете си. Великанът се върнал в замъка си и се зарадвал на спокойствието наоколо. После отново заспал. Децата помислили, че великанът си е отишъл да, си. и се изкушили пак да влязат в градината. Тогава великанат се събудил и отново заварил децата там. Той пояснял и се развикал, а оплашените мълчугани избягали. От тогава великанът не изпускал градината от очи. Той дори не спял нощем. Късно вечерта той видял да пада клон от едно цъфнало дърво. Не разбирал коя е причината. На другата сутрин, великанът отново видял няколко деца да си играят в градината. Той я досено тръгнал към нея. Децата били много уплашени, когато видели разгневения великан. Той решил да увеличи височината на стените около замъка. Сега бил съвсем сам в него. Никой не можел да влезе във владенията му. Великанът е много събичен. Как може някой да се радва на градината в самота? Сигурно е много тъжен. Трябва да разберем защо. Ще го поканим да играе с нас. Можем да го поканим, само ако ни позволи да влезем. Хм. Великанът спял дълго време. Когато бил буден, сядал на прозореца и гледал красотата на градината. Но от време на време виждал паднали клони. Тогава се замислил. Това ще е до време. Когато пукне пролета, градинката ми отново ще разцъфти. Той стоял до прозореца през цялата зима и гледал как градината му изсъхва ден след ден. Ще изчакам пролета. Тогава градината ми ще разцъфне и ще стане по-красива от всякога. Пролета дошла и си отишла, но градината все още била изсъхнала. Не останало нито едно цвете. Нямало птици, нито пеперуди. Великанът бил много нещастен. Защо в градината ми нищо не цъфти? Защо майката природа извърна лице от красивата ми градина? Да не би да ми е ядосана? Но защо ще ми се сърди? Великанът мислил за това дни и нощи. Вече му дотегнало от самотата му. Една хубава утрин няколко деца се промъкнали в градината Те играли известно време, докато не ги видял великанът. Той им се ядосал и се затичал с хрясъци към тях. Всички деца изтичали извън замъка, с изключение на едно. Великанът видял малко момче, което стояло под едно дърво. То треперело и той протегнал ръка към него, то се разплакало силно. Какво правиш тук? Моля те, не ме убивай. Повече няма да идвам тук. Да убивам хора? Не. Аз не съм лош човек. Не, не, не. Не убивам никого. И теб няма да убия. Не плачи. Искам да се прибера от дома, моля те, посни ме. Какво беше намислил преди да дойда? «Исках да се покатере на това дърво, но не мога!» «О, така ли? Нека ти помогна!» Великанът вдигнал момчето и го качил на клона на дървото. «Сега повикай, приятелите си! Може да си играете тук!» Великанът гледал красивата усмивка на лицето на момчето. То повикало приятелите си да играят. Децата дошли, а великанът се върнал в замата си. Навръщане той видял малко растение с няколко цвята на него. Бил много изненадан и щастлив. Обърнал се и видял как децата весело се играят. От тогава нататък децата започнали да играят в градината както преди. Много скоро градината разцъфтяла, както в миналото. Великанът стоял на прозореца и тогава разбрал къде се крие нейната истинска красота.